Esta plaqada bir söz qarmaşığı var. Yaqınlarımızın, alқанu dilana qiranəmin, və salatüssalamü haklardan və o ki, uşaqların haqqlarından كذلك وفي غنبه صلى الله عليه وسلم قلت على الأملاء رغبتنا بردك في المسلس من أفتني بشيء من هذه البنات فرضاهن فأحسن كربيتهن وأجبهن فأحسن كعبيبهن إلا كنا له سترا أو حجابا من النار وهذه في غنبه صلى الله عليه وسلم Əgər bir kimsə bu kızlarla imtihana keçilərsə, yəni qıbrışaqları ilə imtihana keçilərsə, yəni o insana, yəni qıbrışaqlara rəqib olarsa, və o qıbrışaqlarını tərbiə edərsə və tərbiyyətini gözəlləşdirərsə və ədəbləndirərsə və həmçin gözəl ədəbləndirərsə, və bunlar o insan üçün oda qarşı bir istifar olar. Yəni burada bu hədis, evlatların, uçaqlarının tərbiyyətini, üçünlüyünü bildirir. Xüsusən də qızların, qız uçaqlarının. Annə buyurur ki, neyə görə burada, yəni, qız fikir olundu? Çünki, qız uçağı sabahlı günün öz evlatlarını tərbiye edəndir. Həm üçün, qız uçaqlarını tərbiye edəndir. Və ərinin haqlarını yerin etirərək, ərinin evində himayət edir. Buna görə, qızları, yəni tərbiyə etmək ilə vurgulandı Eyni zamanda oğlan uşaqlarını tərbiyə etmək bura aiddir və onun da öz fəziləti vardır. E, və buradan da Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem oğlan uşaqlarının gözəl tərbiyəsinin, e, gözəl آدibətini bəyan edir. Həcrinə bu rəzi, bu nemət verilər, yəni gözəl tərbiyə neməti görülərsə, onun gözəl آدibətini Peyğəmbər sallallahu alayhi qadar deyilir ki, ila maz ibn Adem in qata ameli illa min 3. Ya Ademullah onun üç peyğəmbərlik əməli hesab edilir. Fətafasın gəliyə birinci axan dəqə axan dəqə nədir? Allah dinə köçürdüyü ağadəkində və bunlar fara bulunduğu halınca onun yəni ədri səhabı ona gelir. V ilmün intifa bi yəni yaqut fayda kelamiyi istifa yapıp da o gün onun faydasından yarip geçer. La wali awwalatu talibin Dua eder iken Allah gibi onun cavabı da fayda edenlere ki yani o insan ki vatanını gözdəlebi edib, Allah Taala ona da güzel mükafat verir. Yəni balacalıqda övladını gözəl tərbiyə etdiyinə görə Allah xanədə ona bir nemət olaraq ölümündən sonra can yani, qovad qalməti üçün bu övladı istərad edir. Həmişə öz evladını balacalıqda tərbiyə edən və tərbiyəti ilə gözəlliyinə sahib bunun azabətini, bu gözəl azabəti kölməzdən əvvəl də görür. Əgər bir insan öz övladını gözəl əhlak üzərində, gözəl adətlər üzərində, Allahın razı qaldığı şeylər üzərində tərbiyə edərsə, o insan böyüdüyü vaxt, tümüyü nazifləşdiyi, inceləşdiyi vaxt, deyifləşdiyi vaxt və əzdən düşdüyü vaxt görər ki, oğulları onun yanındadır, onu işləni yenə etirir, mallarını qoruyur və görər ki, oğulları artıq əmindir, onu qoruyandır. Və bu da salih əməlin təmərəsidir və öz uçağını tərbiye edərək bu işdə yorulanın, yəni gəzəl aqibəsidir. Və əşk də həmsin, əvviyyisinizdə öz əvladlarının zəhirəlsə və onları tərbiye etməzsə və o bu səhələnkarlığının şübhunu, yəni füsliyini bu dünyada isən görəcəksiniz. Qocaldığı vaxt. Artıq işlərin çıfaldığı vaxt, zəhiflətliyi vaxt görəcək ki, əvladları gəlib olur, əziyyət verməyə gəlir, ona izlə qurmağa gəlir və ona əzəb verməyə gəlir. Və bütün bunların hamısı, tix kəlifiyyənin adibətidir. Allah övrədən, afiyyət və salamatlıdır dəyir. Və buna görə Peyğəmbər s.ə.v bu salih əmələ rəqbətləndirilmişdir və bu da ırvadları tədbi etmək istəyir. Peyğəmbər s.ə.v bu da rəqbətləndirilmişdir ki, bilir ki, Allah salih bu əməli sevir və bu əməl yetiləni də sev Ona görə ən birinci, ən mühüm tərqiq işlərindən yəni evladları imani tərqiq işlərində tərqiq etməkdir. Yəni, vəzimlərinin üzərini vaci olan birincisi odur ki, evladın qəlbində, uçakların qəlbində Allah'a iman məsələsini etməkdir. O iman ki, Allah-ı qaliləsin insanları bunun üçün yaradır. Sözə Allah xarəl zəriyyət 56 Allah xarələyə buyurur ki, O mə xaləqsul cinnəl-insə illəl-yəbüdün. Mən cinnlərin insanları yalnız mənə ibadət etmələr üçün arasın. Və ədrin ki, maraqlına ki, olmadı ki, qəlbdə imanı etmək. Əqidən hə ilə iləhə illə Allah ağacını uçağın qəlbində etmək, uçaq da, uçaq da bu kəliməni ətgəd e etməli və birinə söyləməli və bu kəliməyə və bunun tələb etdiyinə bu əməl Allah ta'lanı rızkı ve ibdanı duhmanı libnihi ve o huve gaiduhu ya buney la tekhfif billah inne fil talabul mu'azim ve o huve duhman ve o da deyir ki ona boyda edenen ey oğlum Allah'a hiç koşma e, hayli xahi buyuk birdir. Ve buradan duhman talep dende başladığı ve birinci va'dında bilindi nəticəsi Allah'ın tahtını qarşıladı və beyan etdi ki, bu haqqın zay olması, Allah'ın haqqının zay olması hikməsi, ən böyük zülümdür. Zülüm, bir şeyi öz yerinə boyunatdır. Və Allah'ın haqqını ibadətdə, Allahdan gerisine yönətməkdən, daha böyük zülüm ola bilərmək. Təlfi yoxdan, kimin Allahdan gerisini yönətsin və bu, ən böyük Buna görə, Lovman öz mövcəsini, bu böyük əhvabla başladı. Buna göre de, varizeyinlere bilimci, vacil olan odur ki, otağın gelbinde Allah'a iman meselesini eksinlerdir. Bu da en güzel, en kamil, en büyük yani, sahablardan biridir ki, atanın veyahut ananın otağın gelbinde e, Allah'a iman meselesini ekmesi ve bu, heyrin açarı ve her bir itaatin ve yakışılığın esasıdır. Ve allah Teala heç bir əmələ, yəni əməl amel edən əməlinə və yaxud sözünə baxmaz eğer insan bu əsası, imam məsələsini həyata seçirməsə, kamiz surətdə. Buna görə Abdlal ibn-i Ablaz, Rabiyallahu anhu və Peyğəmber sallallahu aleyhi və səlləm mütəlifində olar sənin işlə, ələ o bu şəhidibala deyilir, sallallahu aleyhi və səlləm onun gəlbində Allaha tırhidi yerləşdirir. Və ona buyurur ki, ya güləm, ey oğlan, انا اعلمك كلمات ينفعك الله من ماذا نبي نتكلمه من الله تعالى ولا سنه ما تفسيرها انا اعلمك كلمات يحط بالله كيده سجاء يعني الله قرر ان پیغمبر صلى الله عليه وسلم طغى بيركي الله هو يعني الله قدامكا اذا كانك تسال الله في عنده الله سنستعر. وإذا تعنث فاستعين بالله فكما استعندت ده الله بنجت وعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان يطوقوا بشيء لم يطوقوا الا بشيء قد كتبه الله لك فبالكي مثل ما تطمثرت سناد المنفعه اذا كتبت لك بلك الله ما يزد ولا اجتمعوا على لم يطوقه الا بشيء قد الله عليك اگر ان وسط Nəbi zələr və nəkstəsələm, Allah'ın sənə yazdığı və mən ağaqqəməyə bilməzlər. Ruh-i ahil-əqləm və cəssət-i s-suhu. də qurulmuşdur. Yəni, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm olsanın qəlbini Allah'a imamla, Allah'a kullukla, təvhid və ıhlas və həmsini Allah'a yönelmekle doldurdu. Ona ki, Allah'ı qoru, Allah, Allah səni qorursun. Allah'ı qoru ki, Allah'ı qarşında görərsən. Yani Elə bil ki, Peygamber-i Salata ona deyir ki, Allah'ı daima gözünün qarşında tutsun. Və istədiyin zaman, hər hansı bir ehtiyarikləsində işte, olduğunuz zaman, Allahdan istər. Əgər bütün işlər səni yürüyərsə, yani, yəni kəsindiklər səni yürüyərsə, Allahdan yardım istər. Sonra Peygamber-i Salata sələm onu yönəlir ki, bütün insanlardan əlini içsin insanlardan əzmir üçün və buyurur ki وَعَلَمْ أَنَّ الْخَلْقَ لَوْشْتَمَعُ Bil ki, kim insanlar, çoxlaçlarla sənə nəzəyət vermək istətirlər, Allah'ın sənə yazdığımdan aradığını verebilməzlər. Əgər yine çoxlaçlarla sənə bir zərər vermək istətirlər, yəni Allah'ın yazdığımdan aradığını sənə denə bilməzlər və ve ona görə və vacib olan birinci mətnə odur ki, uşaqların gəlbində Allah'a iman məsəl ona gələn halında buyudur ki ayəl valideynə qəsarən əmən əqə yani hər bir anda uşağın qəlbinə yani bu tövbi deyir. məsələsini yani əkə bilər ki, İsləndə oğul, asayla bilgi olur, yani, keçkiyi hər bir mərh mərh mərhələdə, hər bir anda ona Allah xatırlada bilər və xatırladan ki, Allah-u Teala'nın təkdiyini və Allah-u Teala'nın hər bir canlını idarə etməsini və göylərinin, ömrənin yaradışının Allah olduğunu xatırlatması və xatırlatması ki, yani, insanın, yani, bütün hər bir məqlubun sunacağı yer yalnız Allahdır. Əgər bu gəl, bu şiddet üzərində böyüyərsə, bu tövhü düzərində artıq bu əsas, yəni, böyük bir əsas üzərində bölünmüşdür. ki, insanın saadəti və xoşqaqlığı ilə dini saadəti və dünyalı xoşqaqlığı saadəti, ahirət saadə təmxilinin bu əsas üzərindədir. Bu, fitrəstir ki, insan, Allah qalil insanları bu fitrəst üzərində yaraqmışdır. Yəni, bu kimi, yəni, mübarək mövələr ısağın qəlbinə düşərsə, bu təmin fitrəstin üzərində düşərsə, artıq, yəni heç bir Yəni bu tarif məhkəsinin zərinə, yani, o da əsas zərinində böyüyür. Yəni aq fikrə təminli üzərində də təmiz əqidə yerləşdirir. Ona görə peyğəmbər <gülüyor> sallallahu əleyhi və buyurur ki, "Kul mowludin yulad ala al-fitra bi ta bawahu və hidanihi am auzuna min al bir doğulan uşaq Təhsil əslərində doğur valideynləri, ya onu yaxıqdaşdirir, ya məccisləşdir, ya da ə, Ona görə bu sallam təhsil birinci əkiləcək şey Allaha imandır. Sonra yəni, tərbiə əbarətində tərbiə sözü alınıb Rabəq sözündən və Rab sözündən buna mənaları məlik, teyid, ifaat olunan ağa və musli ıslah edən deməkdir və tərbiyəyə uyğun mənası və üçüncü mənası ıslah edən və həmçinin bu tərbiyyəni islahi mənalarından tənşiyyəti və təsbini insanin səlimin muslim. Tərbiyə nə deməkdir? Tərbiyə, yəni sağlam, sağlam, hər tərəfli kamil bir müsəlman insanın yetişdirilməsidir. Sağlamlıq tərəfdən, ağıl, eytiqadı, ruhi tərəfdən sağlam bir müsəlman insanın yetişdirilməsi tərbiyyədir. Və həmçinin Qazəli Allah deyir ki, Təbiyənin mənası bir kəçkinin əməlinə oxşayır. Kəçkin, halbuki, e, e içərisindən, əkinin içərisindən o qəribə bitkiləri çıxardan, əkinin içərisindən qəribə bitkiləri çıxardan kəçkinin əməlinə oxşayır. Nəyə görə fərqlidir? O, kəçkin olsun oltumluya həm də hamsinə bu mənadadır. Tərbiyənin bu İslamda dərəcəsidir. Hazır toxlu ailələr həmçində dəlillər övladı tərbiyə etməyin təriflərinə davam etmişdir. Vədəlin ora Tahrim surəsinin 6-cı ayədə Allah qala buyurur ki: "Yə ayyuhallədin əmənū, qū anfusakum və əhlīkum nāran və qūduhā an-nās vəl-hijār." Eyyiman özünüzü, ailənizi oddan qoruyun. Əlinci və ailənci. Uşaqlar bura daxil, daxil deyil. <gülüyor> Elə bir qob ki, onun yanacağı insanlar vədaşılardır. Qatad-ı Rəhîmə Allah deyir ki, bunun təfsirində Təəmulhum bi da'at və tənhəm ən mağsiyyət illə Onlara sən Allahın itaatini əmr et, mağsiyyədən çəkin ə, və bu əmrlər üzərində mehqəm dur və onlara yardım et. Əgər onları bir günah üzərində görürsən, onları bu günahdan çəkindir. İbn-i Amar der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in belə dediğine işittim Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyyətiyse Her biriniz himayəçsiniz ve her biriniz öz ra'iyyətlən ələ altında olanlardan sorumludur. El-imamu ra'in. İmam ra'in. Yəni himayətidir. Və Rasulun rəyyətiyə o öz rəyyətindən məsulodur. Və al-mar'atu ra'iyyatun fi Ve zawjiha. Yəni qadın göz ərinin evində himayətidir. Və məsulun an ra'iyyatiha o da qadın da öz əli altında olanlardan sorumludur. Və həmçinin peygamber sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə, Buxarıda gələn hədisdə vurğulur ki, "Mən min əqlin yəstarəyəllahu ra'iyatan, hər hansı bir bəndəni rəiyyət vasit edərsə və sonra o insan o rəiyyət vasit, öz rəiyyətini ələ altında olanları öz nəsiyyəti ilə əhatə etməzsə, cənnətin iyini belə almaz. İbn-i Oman r.a. deyir ki, sən öz illadını ədəbləndir, sən onun barəsində sorumlusan, sən ona nə ədəb verirsən, nə öyrətirsən, bu barəsində sorumlusan. O isə nə barəsində sorumludur? sənə qəsrü barədə, sənə itaatkarlığı barədə o sorumlu. Sən isə onu ədəbləndirməyin barədə sorumlu san. Amma əvəlcə ki, bu da alın, yəni tərbiyəsi də ə, olduqca mühümdür. Onları tərbiyə etmək, yəni qarşı bir siperdir. Sonra tərbiyətinin, yəni müvəffəqiyyət qazanan tərbiyəsinin xüsusətləri var. Əgər bu tərbiyyəçi, bu sifətlərini hər defə artırarsa o, Allahın müvaffəqiyyətindən sonra bir o qədər tərbiyyədə müvaffəqiyyəti artar. Yəni, tərbiyyəçi də, bəzən ata olur, bəzən ana, bəzən qardaç, bacı, əmi, baba və yaxud da dayı olur və başqaları. Və bu, deməkdir ki, tərbiyyə yani bir şəxsin çiyninə, boynuna düşməsir. Yəni, uşağın ətrafında olan hər bir şəxs uşağın tərbiyyəti yardım edir, o insan bunu qəsb etməsə də. Tərbiyyətin sinətləri çoxdur. Onlardan elm, əmanət, güc, adil, yəni adillik, adil olmaq, ə, həris olmaq, əl-həz, mütəfiyyət, salih olmaq, doğru olmaq və heç məbbud. Yəni, e, müvəffəqiyyət yazılan tərbiyyətçinin səhətləridir. Onlardan birincisi, elmdir. Elm, bu tərbiyyətçinin e, tərbiyyə əməliyyatında əsas bazasıdır. Yəni, e, mütləq elm olmalı. Mütləq onda müəyyən miqdat şəri elm olmalı tərbiyyətdə. Şəri elmdə kitab əsünləni bilməkdir, kitab əsünləni. Və həmçinin də o tərbiyyətdən çox şey tələb olunmur. Dəcək ki, adim mükellefe, mükellef insana öğrenilməsine tələb olunursa, həmçinlə o terbiəcidə o miktar ilm tələb olunur. Artıq, yani, alimlər bunu təyin edibdər. İbn-i Seyyəm rəhmiyəlləh ki, اَلْقَدْرُ الَّذِ يَتَوَقَّفْ عَل۪ي مَعْرِكَ تُع۪ي مَعْرِكَ تُع۪ي مَالَةٍ يُر۪يل فَعْلٰهَا o ibadet onu O, ibadətdir, onu yerinə yetirilməlidir, onun elmini bilməlidir. Avqa amelətini yurəydir qiyamədə və hər hansı bir müamilə, rəqsar davranışdır, Yürək, ibadət, yəni bu, ibadət bölünür, ibadət başlar, müamilərimsələr, alış, verir, iştəcərdir, Allah hamısı müamiləyə davadır. Hansı ki, müamiləyin yerinə yetirilməlidir, o, müamilənin elmini bilməlidir. Dəyinə və bu halda hansı şeyə görə o necə təvəssüdullah. Yəni belə bir halda ona vacibdir ki, necə Allahə ibadət etməlidir və necə bu müəmmiləni yerinə yetirməlidir. Çünki biz e, dedik ki, yəni elim fardu ayndə fardu kifayətdir. Məsələn ticarət fardu ayndə deyil. Amma nə vaxt? Sən ticarət, ticarətə girişirsənsə, onda öyrənməyi nədir? Sənə vacib olur. Əgər dedik ki, tərbiyəti Onda bir, o, o tə, onun uşaqları, tərbiyyətimiz evladları vidiət və xurafatlar üzərində böyüyür və həssə iş o dərəcəyə çatır ki, yəni böyük sürpə yolu edirlər. Allah öz vurdur. Əgər yəni, fikirləşən bir nəzər salarsa, insanların halına görər ki, çoxlu əqidəli və həmçində ki, ibadət hataları, hatalarının çoxunu Onlar akalarından və analarından götürüblər və onlar da bu xatalar üzərində qalır, hətta Allah qalə müəyyən bir xeyir-öyrədən, xeyirli bir tərbiyyəçi müəffəq edənə qədər, alimlər, dəvətçilər, salih qardaşlar kimi. Əgər bunlar da müəffəq olmasa, müəffəq olmasa bunlara da, onu da görsən o insanlar da öz cihaləti üzərində ölürlər. Yani Ümumiyyə, xatalar yani haradan gəlir? Valideynlər tərəfindən. Çoxma görürsən, yəni o cahil tərbiyyəçi evladı ilə haqq arasında bir mani olur. Niyə görə? Görürsən, o haqqa müfalif olduğuna görə evladına düşməkçilik edir. Bəziləri öz evladının çox nafilə namaz qurmasını, qafilə ibadət etməsini istəmir, çünki öz eləmir onu. Yaxud da günahların tərk olunmasını, yaxın əmr edib işdən çəkindirməsini edir, elm öyrənməsini Və həmçinin tərbiyyəçi İslam, İslami tərbiyyə istublarını öyrənməzdir. Və həmçinin uşaq aləmini də öyrənməzdir. Uşaq aləmini öyrənməzdir. Çünki yəni hər bir mərhələnin, hər bir yaş dövrünün müəyyən bacarıqları var. Potensialı var. Nəfsi və cəsədi, yəni potensialı var. Və Buna görə də o tərbiyəçi o bacarığına görə, uşağın bu mərhələdə olan bacarığına görə ə, ə, yəni vasitələri seçir. Yəni vasitələri seçir və onda yəni əqidəni əkir və həmçində gözəl axlaqları və onun ə, yəni kodulmasını, yəni fikrətindən kodulmasını onda yerləşdirir. Buna görə görülüb ki, tərbiyə vasitələrinin uşaqlar arasında yaşlarına görə fərqlənməsi, yəni yaşa görə tərbiyə vasitələri də fərqlidir ətapə bazən əgər e, dövrünə olsa da yenə yəni bu vasitələrdə fərqləni, buna deyirlər, furuqul fərdi ya fərqlər. Uşaqlar arasında baxmayaraq ki, dövrü eynidir, buna yəni fərdi fərqlər deyirlər. E, buna görə yəni, hər bir tərbiyəçi vacibdir ki, təfsisin yəni, olan bu dağıdıcı mərhələləri bilməlidir. Və bu pozulmuş fiçi, axınları da bilməlidir ki, Yəni, bunlara qarşı dursun və həmçinin bu uşaqlar arasında, cəmanlar arasında və yetkinlik çağlarına çıtan, yəni cəmanlar arasında, uşaqlar arasında nə kimi şeylən yayıldığını bilməlidir ki, bunlara qarşı ə, dura bilsin və uşaqları da şəriyyədəblər üzərində ə, ədəbləndirə bilirsin. İkinci təlbiyyətin sifətlərindən, əmanət. Əmanət həmçinin təlbiyyətin sifətlərindəndir. Yəni, əmanət deyildikdə, Əslində qanunəsəs, sən Allah tərəfindən əmrlər və qadağanlarə əmanətə daxildir. İnna a'rodna l-amanata 'ala s-semawati və l-ardi və hə və haftabna minha. Bel əmanati doyunan yerlərə, dağlara hər dildik. Onlar bunu boyun daşıdılar, qorxdılar. Ha, kim ki ədə daxildir? Və həmələl insan, və insan daxildir. əsas mənası əmrlər və qadağanlar, Yəni, ümumi müamilələr davranışlarıdır. Həmçinin yəni, əmanətin əlamətlərindədir ki, təlbiyyəçi özü ibadətləri yerinə yetirməyə həris olmalıdır. Və həmçinin öz bunu əmr etməlidir və şəriətə riayət etməlidir, zahirən və batinən. Özü, təlbiyyəçi özü, özlüyündə şəriətə tabi olanlarda riayət edənlərdən olmalıdır ki, evində və həmçinin cəmiyyətində gözəl bir nümunə olsun və əmanətlə Bədənsin və öz həyatında gözəl əhlaklı və həm hikəxılları ilə və uzaqda olanlarla nəhəl bir diyə də gözəl əhlak qaybı olsun. Çünki bu gözəl əhlakın və əhsafı nədir? Bu əmanəsi, taşıma, həlif olmaq. İnsan bunu daşıdır, bu həməl insan, insan bunu daşıda və qarazır. İnnəhu kənə daru mən cəhulə, o zalim və Ə, yəni, bu gözəl axlazın və məlvəyi əsası, qaynağı da odur ki, insanın bu əmanəti daşımağa həlis olmasıdır. Üçüncü tərbiyyətli sifətlərindən qüvvət, yəni güc, bu da əhatəli bir işdir. Yəni, insanın cəssəd, bədən, axıl və axlazı tələfdən mühkün olmasıdır. Görürsən ataların çoxu öz uşaqlarını balaca yaşlarında tərbiyyə etməyə müəssər olurlar, qalaca yaşlarında. Neyə görə? Çünki onların şəxsiyyətləri atıların şəxsiyyəti uşaqların şəxsiyyətlərindən olaq daha böyükdür. Amma az qartalar olur ki, o şəxsiyyətdə qalsınlar, uşaqlar böyükəndən sonra. Ona görə tərbiyyəçilə güc əsa sifətlərdən biridir. Və bu sifətdə valideyində tələb olunan sifətlərdən biridir və həmçinin valideynin yerində duran hər hansı tələb olunan sifətlərdən biridir. Və əsas xüsusdən, ata yəni evdə ixtiyar sahib olmalıdır, əsad olmalıdır. Lakin bəzi bu atanın himayətliyini, böyüklüyünü yırtan bəzi şeylər var. Və həmçin ailədə atanın dərəcəsini zəifləçilən şeylər var. Onlardan mətbisəl olaraq Arvadının, yani o qadının, yani onun həyat yoldaşının. Qadın idarə edən bir ailədə böyümətdir. Qadının idarə etdiyi bir ailədə böyümətdir. Həmin ailədə görülən kimi, kişi zəifdir, kişi idarə olunandır. Və buna görə də o qadın bu idarətçiliyi, kişinin aldatmaqla yaxud pis axlaqına yox, iki dili ilə idarəti o idarəti ondan alır. Və başqa, yəni yaxud qadının uşaqlar anasında, təqlayan qarşısında, eee narahatlığını və asiini göstərtməsi, elan etməsi. Yaxud da atanı mütəşəddid, yəni ixtidatlı olduğu ilə yaxud dan e, yəni, bir insan olmaqdı ilə atanı ittiham etməsi. Bunun qədər bir uşaqların beynində, zeydində nə qalır? Atanın zəifliyi və ağlının aşağı olması. Əgər ana uşaqların qarşısında atı olarsa və belə bir sözlər işlədərsə, yəni atıq uşaqların beynində yəni atanın zəif olması və ağlının aşağı olması yerləşir. Və həmçinin bu səbəblərdən, bu yırtan şeylərdən atanın ailədə dərəcəsini aşağı atılan şeylərdən biri də Ananın o yaxudu qadının ərinə müəyyən bir işi ərz etməsi və əri də bu işi görmədikdə, bundan boyun qaçırdıqda ona ərinə gizli xilaf çıxması, ərinə gizli əri bilmədən müxalif olması, uşaqlar ilə bir gəl. Bununla deyil, uşaqlar ataya qarşı müxalif olmağa, zib olmağa, qarşı çıxmağa vərdiş edir və yalana vərdiş edirlər. Mütlək qadın, yəni ailənin idarəçiliyini, ailənin açarını kişiyə verməlidir. İstəyir ata olsun, qardaş olsun, büyük qardaş olsun, dayı olsun, əmi olsun, fərq yoxdur. Və həmçünə vacibdir ki, onun əmrinə tabi olsun ki, uşaqlar da itaat üzərində böyüsünlər. Hətta o bir şey mani olsa da qadın yenə itaat etməlidir. Ətta deyək ki, uşaqların dəlisi, ata bilmədən, ataya qarşı çıxarsa, müxalif olarsa, ana bunu örtməlidir. Qadın, yaxud ana bunu örtməlidir, gizlətməlidir, əksinə, ataya xəbər verməlidir. Çünki pozuntuların çoxu belə bir, yəni ananın örtmə səbəbi baş verir. <gülüyor> Bəzi hallarda da deyək ki, ana heyrət içərsində olur. Məsələn, de, uşaqlar atadan nə şəriətin, nə də bu, yəni həyatın mani olmadığı bir şeyi tələb edirlər. Ata isə boyun qaçırır, hər hansı bir gördüyü reyə görə istəmir. Və ata öz reyini bildirir ki, buna görə icazı vermirəm, və bərdən də bildirmir. Və uşaqlar da çalışırlar ki, atanı qalıq talsınlar və ata da qani olmur. Və belə bir halda qadına vacibdir ki, ərinə ifad etsin və uşaqlarının könlünü aldı və uşaqlara bəyan etməlidir ki, atanın təzilətini, atanın ağılının yüksəkliyini uşaqlara bəyan etməlidir və onlara təsəlliy verməlidir. Nə kimi şeylərlə? Həyatda baş verən müəyyən hadisələrlə uşaqlara təsəlliy verməlidir. Təsəlliy verməlidir ki, atanın boşa çıxmayan bir hissiyatı uşaqlara, və yəni ana deməli uşaqlara, atanın Əyət siz bilməsəzizdən onu, amma atanın boşa çıxmayan bir hissiyyatı vardır. Buna görə onun bu hissiyatı bəzən sizin müəyyən yerə sefer etməyinizə qarşı çıxır, olur. Gördən ki, müəyyən vaxtı, yəni dostlar, ata icazı verməyir dostlar, seferə çıxır, onların başına hadisə gəlir və atanın görüdən burada mani olması icazı verməməsi özü bir xeyirdən olur. Və bu da onun atanın hissiyyatına mürəzisiyyat səbəbidir. <laughs> well, I thought you had to do it, the gospel <laughs>